і чудово розуміли, що йдеться про зарплату. Переповідали страшні чутки про самотніх матерів, що вкоротили собі віку, та про пенсіонерів, які померли від інфаркту, почувши звістку, що грошей в касі немає і найближчим часом не буде. Морок без вихідь отупіння. О, нехай хоч хтось з тих, хто перебував тоді у високих кабінетах, спробує закинути мені, що я згущую фарби. Але була й одна перевага – опівдній ти міг бути вільним. Записав передачу, звів її воєдино, тобто підчистив затинання, криктання та бекання своє та свого гостя – Поєднав це все із музикою, здав до ВТК для ефіру і гуляй, Васю. Щоправда, гуляти було ні на що, хоча чоловіки примудрялися вже зранку ходити під легеньким хмільним кайфом. Одного разу ось у цій творчій атмосфері ми з колегою повели таку розмову. Ох, мені б зарплату хоча б у 500 гривень, мрійливо зітхнула вона. То ти що, обурилась я, не чоловічним вимогам. Я б обійшлася їй трьома сотнями. Тільки де її знайти ту роботу? Мабуть, такого не може бути. Може, у свою чергу обурилася колега, наприклад, у великих газетах чи в глянцевих журналах. «Та хто нас туди візьме?» – зітхнула я. «Так, – згодився колега, – там, мабуть, такі баби працюють. І всі свої, і всі блатні. Забігаючи наперед, скажу, що ця мила жінка досі працює на тому ж самому місці, де й відбулася ця розмова. Але вона якось і розбурхала мою занурену. Тоскне буття душу. Непомітним, ледь чутним перемиканням важеля мої думки потекли в іншому напрямі. До цього перемикання я свято вірила тому інститутові, який гордо іменується державна влада. Сподівалася, що лихий багатий вуйко від котрого залежить, чи куплю я сьогодні пів кіло сосисок, врешті розчулиться і дасть наказ виплатити такий-то і такий-то і законні 160 гривень. Була переконана, що хтось щось мені винен. Наприклад, сантехнік має полагодити крана, а лікар вилікувати. І все це без жодних дотацій з мого боку. Одне слово – типова совдепівська ментальність. А тут ще й кіно підігналося, віднесені вітром. Тоді воно вперше демонструвалося по телебаченню. Книгу я не читала і не читатиму. Просто на слово тим жінкам, для яких цей роман – друга Біблія. А от кіно мені сподобалося. І сиділа перед екраном, що пламенів вогнем війни та пристрасті належні пару годин і, маючи посуд, раптом згадала один епізод. Стоїть скарлет посеред чорного поля, гризе гнилу морквинку, а потім випростовується і каже. Я б краду, вб'ю, збрешу, але присягаюсь. Я більше не голодуватиму, і руде небо палаю за її маленькою чорною фігуркою. Пригадую, ніби це було вчора, своє жалюгідне скавчання на кухні у подруги Лізи про те, як я мрію купити сірий гольфик, а також йогурт, на той час райська насолода у півлітровій пластиковій скляниці». Звісно, ані краста, ані вбивати, ба навіть брехати, я не вмію апріорі. І тому, довідавшись, що в місті організовувалась нова щоденна газета, я вирішила запхати свою низьку самооцінку куди подалі і сходити на прийом до головного редактора. Але прийшла не з порожніми руками, а з проєктом власного розвороту, на якому мав бути нарис, інтерв'ю, коментарі фахівців. Ось так і потрапила до м'ясорубки. Перед тим, як піти далі, хочу зістрібнути ще з однієї дражливої теми. Йдеться про гроші і ставлення до них. Взагалі-то, Грошове питання ніколи не було для мене найголовнішим. Але коли ти починаєш нарешті заробляти, це досить приємно. Особливо після того, як живеш на смажених кабачках. В часи економічної кризи на початку 90-х, коли люди в універсамах жадібно вихоплювали зв'язків кавалки масла, а на полицях стояли лише пачки з горохвим супом, зі мною трапилася прикра подія, котра вплинула на мене майже так само, як і той епізод із віднесених вітром і змінила моє ставлення до власної аморфності. Тоді до Києва на якийсь письменницький захід приїхала моя знайома поетеса з Донецька, вона була набагато старша за мене, свого часу активно захищала мої асоціальні творіння на засіданнях Донецького літоб'єднання. Я пообіцяла заїхати до неї в готель з пляшкою вина і коробкою цукерок, а вранці побачила, що в мене в гаманці немає ні копійки, навіть на проїзд у метро. Тоді я вчинила так, як прочитала у спогадах Ніни Берберової про Ходасевича лягла в ліжко і накрилася з головою. Уявила, що мене немає. Досі збереглося це відчуття сорому від власної безпорадності. Так от, перше і востаннє, говорячи про меркантильне питання, хочу поділитися першою і останньою Ейфорію від того, як приємно працювати і заробляти. Особливо, якщо заробляєш власним розумом. Першу серйозну зарплату я отримала у ВВ. Уявіть таку картину. Вечір, довгі ряди на Шулявському базарі. Я дістаю гаманець і за давньою звичкою вирішую, що купити – Пів кіло м'яса чи 200 грамів лікарської ковбаси, і несподівано розумію, що можу купити одразу і те, і інше. А потім, і ще більшим здивуванням, роблю відкриття і те, і інше, і п'ятий, і десятий, і півлітровий йогурт у пластиковій скляниці. І чорні вовняні колготки, і светр не тоскно сірий, а ось той блакитний, і не тільки собі, а ще чоловіковій доньці. Дорогенька моя, каже мені внутрішній голос, а ти, виявляється, звичайна обивателька? Я посилаю його куди подалі, далеко далеко, в ліжко під ковдру. Тепер я напевно знаю. Якщо життя повернеться до мене тим боком, на якому немає очей, я запросто зніму з себе свою глянцеву корону, власне, на мені її ніколи й не було, піду мити під'їзди, тягати цегли, підмітати підворіття, писати комусь дипломи чи курсові, але, але горох я більше не купуватиму, додала б, Скарлет Охара. Так отож, щоденна газета. Я працюю, заробляю і за повною програмою відпрацьовую свої колготки та йогурти. Що таке суботній, тобто найбільш читабельний або розважальний розворот в популярній газеті? Зараз поясню. У понеділок протягом дня обговорення та затвердження всіх тем у заввідділом і заступника головного редактора. У вівторок треба зробити, власне, все. Взяти інтерв'ю, дописати нарис, проконсульнуватися із спеціалістами для фахових коментарів, занотувати суспільну думку, вигадати есеї.